Capitolul 5. Aine grose, oftica. Moșul se întoarse rușinat și mofluz la îndepărtatul său pol nord. Ce desnodământ, Era mahmur, iar renii nu se mai țineau pe labe, doborâți de abuzul de băutură. Presa publica în dreapta și în stânga fotografia din această noapte păguboasă. Îl vedeai pe moș urlând în mijlocul străzii ca un apucat. puținei lipsise să nu dea nădragii jos de față cu lumea arătându-și în public burtoiul, al cărui buric mare cât un buton de clanță părea să-i țină pielea bine întinsă. În toate fotografiile publicate a doua zi, pe pagina întâia a tuturor ziarelor, părea buimac, descumpănit. Aceste imagini, și în special cea unde poliția încerca să-i smulgă sticla cu whisky, de gâtul căreia își încleștase degetele ca un disperat, avură un efect dezastruos asupra reputației sale. Fu urât de moarte, nu mai era minunatul bunic care ne alintă capetele blonde și brune, ci un mitocan bătrân. Din cauza lui, sectorul jucăriilor avea să realizeze o cifră de afaceri proastă. El distrusese dulcea muzică a banilor intrați în casele de marcat. În Europa, ca și în America sau Asia, FEC și MAM, Frontul de Eliberare a Crăciunului și Mișcarea de Abolire a Mărfii, au organizat marșuri de protest. Primul cereau un singur cadou identic pentru toți copiii, fie că erau bogați, fie că erau săraci. Cealaltă preconizau un Crăciun fără jucării și fără recompense, închinat întru totul rugăciunii și reculegerii. Moș Crăciun decepționase cu adevărat. Micuța Emma povestea cu voia să o asculte că el o îmbătase deliberat și fără știrea ei. În curțile de recreație din școli era poreclit boșorog scârbos. Timp de câteva săptămâni mas media se dezlănțuim împotriva lui. Fu defăimat până peste poate, târât în noroi. Singur Roger Roger, drăguțul hoțoman, îi trimise o telegramă de îmbărbătare care spunea Curaj, într-o bună zi, toți ori să-ți din palmă, gândește-te la ce ți-am spus. Ada nu e de ajuns, trebuie să se duci. Îi explicat totodată că o revăzuse pe Ema, că o ducea după amiaza la circ și la cinema și că o convinsese să nu-și părăsească părinții imediat. Gestul de prietenie nu reuși să-l învioreze pe bătrân care că sunt o stare de profundă tristețe. Acest om atât de grijuliu, atât de meticulos se neglijă, Încetă să se mai spele, se puse pe băut și pe mâncat orice nimerea, la orice oră, își lăsă renii care rătăceau fără nicio treabă prin jurul casei din mijlocul pădurilor acoperite de zăpadă de izbeliște. Părinți și copii îi expediare numeroase scrisori de reclamații. O fetiță din Paris care se numea Ana îi scrisese chiar așa Moș Crăciune, ești cu desăvârșire nul! Ne-ai fraierit! Nimeni nu-i mai spusese vreodată așa ceva. Căzul la pat. Sărmanul Moș Crăciun se oftica de nu se poate. Când se gândea la toți banii pe care îi câștigaseră atâta amar de ani de pe urma lui marile magazine, că de mult contribuise la prosperitatea lor. Era prea mare nedreptatea. De altfel, îi se întâmplă un lucru foarte ciudat. Toată luna februarie, foarte aspră în acest climat, Barba lui, prost întreținută și plină de resturi de mâncare, până într atât încât păsările veneau cu regularitate să-i o pe când dormea, așadar barba lui început să crească fără oprire. Îi cădea până la genunchii, se înfășura în jurul picioarelor și îl împiedica la mers, ca o trenă lungă. O tăia seara, iar a doua zi o găsea la fel, năpătindu-i trupul micuț cu cascade de fuioare pufoase. Creștea la îndala din calea afară cu o viteză de câțiva centimetri pe minut. Când se așeza să mănânce, toate erau la locul lor, iar la sfârșit barba acoperea masa, cu farfurile și mâncărurile de pe ea, ba și pe podea. Sau se trezea dimineața cu barba înodată în jurul gâtului ca o eșarfă, sugrumându-l asemenea unui boa. Petrecea ore întregi disciplinându-o, pieptănându-o, admonestându-o, degeaba... Cu bucățile secționate, confecționa perne și plăpumi sau își hrănea, în loc de fân, animalele, care detestau, după cum vorbeau ele între ele, să pună botul la moșnegări Și, așa cum se declanșase, fenomenul încetă brusc în primele zile frumoase de la începutul lui aprilie, iar pilozitatea lui își regăsi un ritm normal. Să nu-i fi pomenit, doamne ferește, careva de Crăciun!" Îi era lehamite de acest folclor prăpădit. În acea perioadă, el ar fi trebuit să fie adevăratul erou, când colo făceau copiii ce făceau și trăgeau toată spuza pe turta lor. sunt cu sutele de milioane, dar moș Crăciun e doar unul!" Eu sunt unic!" urla el în mica cabană. Hoțul intuise corect. Încă de pe când era lupul cățel, moșul dăruia în chip mecanic fără elan sau generozitate. Avea tot atâta suflet cât un automat de băuturi. În fond, la ce se reducea viața lui? O săptămână de surmenaj și 11 luni de îndobitocire în maghernița lui din Laponia, din care jumătate în interminabila noapte polară. Și asta dura de pe vremea renașterii. Moș Crăciun avea să împlinească 500 de ani la 26 aprilie, dar inima nu-i dădea ghies să sărbătorească evenimentul. De altfel, era singur, îngrozitor de singur. Se sfătuia cu vechiul lui amic șoricelul. Ei, cum de nu? Îl știți voi bine, șoricelul care pune un cadou sub perna unui copil de fiecare dată când țâncului îi cade un dinte. Acesta îl lămuri că nu stă niciodată de vorbă cu puștii, fiindcă atunci când se strecoară tiptil-tiptil tip în camera lor dorm duși. Moșul se consultă și cu barza, care aduce în familie prunci înfășurați într-un cearșaf. Dar la vârsta asta... Îi spuse ea, sunt nespus de drăgălași, ciripesc, gânguresc, sunt o dulceață. Îl mai întrebă și pe moș Ene și primi un răspuns asemănător. Ene ea dormea pe zgâmboi și își interzicea să le vorbească, iar dacă din nenorocire dădea peste unul care n-avea somn, pleca în vârful picioarelor. Același lucru se întâmpla și cu Tom și Jerry, Titi și Grosmine, Bugs Bunny, Greerul Jiminy, Mickey și Marsupilami. Oricât de a vi s-ar părea, nu se pricepeau deloc la copii. Erau două lumi care se ating, defilează una în fața celeilalte, dar fără să dialogueze vreodată. În sfârșit, Moș Crăciun făcu o anchetă, în rândul câtorva căpcă un renumiți. După cum îi spuse unul dintre ei, biftecul îl mănânci, nu stai cu el la palavre. Toate astea nu erau deloc de ajutor. Continua să nu știe cum să răspundă la faimoasele întrebări. Ce este un copil? Ce vârstă are? Cum îl recunoști? Rămase se abătut luni în șier la fereastră, bând, fără să-i fie sete, tot ce-i pica în mână. Mormăia, că nasol mă e polul ăsta nord, zău că da, prea nasol! Măcar de-ar fi putut împinge cercul polar cu câteva sute de kilometri mai încolo, ca să nu mai stea chiar pe el. Urmăreau ultimele ninsori, topirea treptată a zăpezilor, a ghețurilor, deșteptarea urșilor, a castorilor, a marmotelor care se întindeau după opt luni de hibernare, își pipăiau pântecele lipit de șirea spinării, obrajii subți și veneau să-l salute ca de obicei. Primăvara izbucnea cu generozitate, dar el rămânea la fel de amărât, refuzând să cânte împreună cu natura. De ziua lui trăsese o băută de spaimă. A doua zi primi un bilețel de la Ema. Dragă moș Crăciun, ai un caracter porcesc, ești un boșorog năcrit, un nașparliu clasa întâi, dar eu am în tine o credință nestrămutată. Pese, iartă-mă că am spus peste tot că mi-ai dat să trag la măsea, dar prea mi era necaz pe tine pentru că m-ai părăsit." Moșul vărsă o ceașcă întreagă de lacrimi și se întoarse la bucătărie să se matolească. La 15 augustie și în sfârșit din mahmurala și bosunflarea lui, ca să se mânie. De data asta se răzvrătea. După cum am menționat deja, îi adresă o scrisoare bășicată secretarului general al Națiunilor Unite și îi anunță intenția sa de a intra în grevă pe termen nelimitat. Renunțare, dispariție, dezertare. Na! La Geneva, ca și la New York, produse consternare. Toți crezură la început că asta era o glumă proastă, datorată căldurii estivale. Temperatura din Laponia atinsese totuși 5 grade la soare, în amiaza mare. Încercarea să dea de moș. Imposibil! Nu răspundea la telefon, iar robotul îi fu saturat la iuțeală cu apeluri insistente. I se trimise un fax în care stătea scris cu litere majuscule. De ce? Cu acel geniu al ripostei prompte care îl caracterizează, moș Crăciun răspunse printr-un biciuitor de-aia, trosc. Toți fură în înnebuniți. Bătrânul făcuse deja fițe și anul trecut. Dacă acum dădea bir cu fugiții, era mare dandana. Să-i găsești bătând din palme un înlocuitor, nu era treabă ușoară. Tinerii nu mai voiau să facă acest gen de corvoadă atât de ingrată. Încercarea să-l îmbuneze, îi expediară un uriaș buchet de trandafiri, el îl aruncă în noroi. Îi trimiseră două chile de bomboane cu miere, el le împărți la ursuleți și nevăstuici. O berlină cu patru locuri, patru roți motrice, în forțat dublu turbo, el o lăsă să ruginească sub zăpadă. O consolă Nintendo? Elă sfârâmă cu ciocanul. Era nu, nu și nu. Aceste lucruri erau foarte supărătoare. Nu trebuiau să răsufle. Un singur cuvânt să fie ajuns la presă și catastrofa era asigurată. Părerile erau împărțite. Unii ziceau să fie pus pe liber trântărul nevolnicul ăsta excentric, șomeri sunt destui, două luni de formație accelerată și gata la șmotru. Ceilalți replicau, să dăm pe ușa afară că pe un vulgar președinte director general pe Moș Crăciun, nici să nu vă treacă prin minte. El a atestat de Sfânta Scriptură, de marile magazine și de ADN, dar la urma urmei, ce n ai voia? O mărire de salariu, legiunea de onoare, premiul Nobel, le-ar putea obține pe toate trei dacă asta ar debloca situația. Pentru a-l convinge pe Moș Crăciun să revină asupra deciziei sale, fu trimis cu aceste oferte un ambasador plenipotențiar, un elvețian din Neuchâtel. Dar emisarul care își burdușise buzunarele cu ciocolată se pierdu pe banchiză și la ora asta încă nu se știe nimic de el. Dacă îl zăriți cumva, fiți amabili și anunțați-ne! Apoi i-au trimis recomandat și cu recipisă de primire o pereche de porumbei voiajori. Moșul îi jumuli și îi puse la frigare. După care smulse din priză firele telefonului și ale calculatorului și-și umplu cutia de scrisori cu nisip. Pentru a încheia, își schimbă până și adresa. Ăla care avea să dea de el, chiar că era mintos.